Серце моє калатало, як різдвяний дзвін. Її звуть Маргарита Степанівна. Ритас, як у тій записці. Але тоді чарівні окуляри зривав у мене з носа дідусь, а не бабуся. Я точно пам'ятаю, хоч і не бачив того дідуся. Стрибали думки у мене в голові. Ну от і прийшли, сказала Маргарита Степанівна, коли ми зайшли у якийсь незнайомий двір і зупинилися перед візерунчатими дверима на першому поверсі багатоповерхового будинку. Бабуся встромила у дірку замка довгий чудернацький ключ, почувся мелодійний передзвін, і двері нечутно розчинилися. «Заходьте, будь ласка, панове, мушу вам віддячити за допомогу», церемонно вклонилася Маргарита Степанівна, вказуючи рукою на відчинені двері. «Ми зайшли у темний передпокій, а звідти до кімнати. Кімната...» Теж була напівтемна, умебльована старими меблями. Клейончатий потертий диван з овальним над спинкою дзеркалом, під яким на підзеркальному столику стояли сім білих мармурових слоників, від найбільшого до найменшого. У кутку кімнати височило ще одне дзеркало. Таке зване трюмо у темній лаковій рамі з різбленим дерев'яним візерунчастим верхом. Під Стояв такий же різьблений лаковий підзеркальник на гнутих ніжках у вигляді лев'ячих лап, бо на горі, як ми роздивилися, теж була таки лев'яча морда. І ще одне здоровенницьке дзеркало було на дверцятах старовинної шафи. Але дивно, від дзеркалень своїх ми в тих дзеркалах чогось не побачили, хоча стіл, біля якого ми стояли, прекрасно відзеркалювався. На стінах висіло багато фотографій, і майже на всіх були відьми, довгоносі і патлаті, а одну навіть у такому ж кумедному старовинному капелюшку, що й Маргарита Степанівна. Ми з Ромкою перезирнулися. І Ромка спитав, «Це, «Це ви? А вже ж!» Ха – зареготала Маргарита Степанівна і раптом заспівала, пританцьовуючи. «Я відьма Маргарита! Підступна і сердита, усе на світі відаю, усе на світі знаю. Я з янголами снідаю, з чортами я обідаю, усюди я буваю, усе-усе я знаю. А тоді підморгнула нам і сказала, от я знаю, що вам потрібні чарівні окуляри. І вони в мене є, а як же? Але я вам їх не дам, вона насупила брови. Бо ви позавчора розбили мені на кухні вікном ячем у футбола граючи і в кицьку мою камінці кидали. Правда, Марисю? На диван раптом скочила, невідомо звідки взявшись, велика чорна кицька з жовтими очима. І хрипло нявкнула, наче підтверджуючи сказане хазяйкою. Ми з Ромкою аж роти пороззявляли від несправедливого обвинувачування. «Та ви що?» – вигукнув Ромка. «Нічого ми не розбивали!» «І кицьку вашу вперше бачимо!» – вигукнув я. «Це не ми! Ви переплутали! Придивіться гарненько!» – вигукнув Ромка. «Невже я зосліпу переплутала? Помилилася!» – схилила набік голову Маргарита Степанівна. «Ану, піду, візьму запасні окуляри!» І Маргарита Степанівна вийшла до іншої кімнати. І тут дерев'яний різьблений лев на вершечку трюмо, чи мені здалося, чи справді, підморгнув мені і глянув,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 вигукнув Ромка, ми кинулись до вхідних дверей, двері були замкнені.